wa lahu shahiduna ala anfusina wa gharrahumul d'dunya dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin enyi makundi ya majini na watu je awakujieni mitume kutokana na nyinyi wenyewe wakikubainishieni aya zangu na wakikunyeneni mkutano wa siku yenu hii nao watasema tumeshuhudia juu ya nafsi zetu na yaliwadanganya maisha dunia nao watajishuhudia wenyewe ya kwamba walikuwa makafiri dhālika allam yakur rabbuka muhlikal qura wa ahluha ayo ni kwa sababu ya kuwa mula wako mlezi hakuwa kuiangamiza miji kwa dhulma Hali wenyewe yamegafilika walikullin darajatan mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun na wote wana daraja mbalimbali kutokana na yale walioyatenda na mola wako mlezi si mwenye kukagilika na yale wanayoyatenda wa rabbuka alghaniyu dhurrahma In yashaa yuzhibakum wayastakhlifu min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin Na Namulawakum lezi ndie mkwasi munyarehma akipenda ta na waweke wengine awapendao wa badala yenu kama vile alivyo kutoweni kutokana na uzazi wa watu wengine inna ma tuadun laati wama antum bi bila shaka hayo mnyoahidiwa yatafika tu wala ninyi hamtaweza kuepuka ya qaumi amalu ala makanatukum inni amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatu dda'u innahu la yuflihu ddalimun Sema enyi watu wangu fanyeni mwezayo na hakika mimi nafanya mtakuja juwa nani atakuwa na makazi mema mwishoni hakika madhalim hawatafanikiwa waj'alulillahi mimma thara min alharthi walan'ami naseeban faqalu hadha lillahi biz'nihim wa hadha lishuraka'ina Fama kana lishurakaihim sharakaim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila sharakaim sa ama yahkumun na amemwekea ya sehemu Mwenyezi Mungu katika mimea na wanyama alioumba nao husema hii ni sehemu ya Mwenyezi Mungu kwa madai yao na hii ni ya miungu tunaowashirikisha basi vile walivyokusudia ya miungu yao havimfikii Mwenyezi Mungu na vilivyokuwa vya Mwenyezi Mungu huwafikia ya miungu yao ni uovu kabisa hayo yanayohukumu ya wakadhalikazayyana likathirin min almushrikina qatl auladuhum shuraka'uhum liyarduhum walyalbisoo alayhim dinahum walau shaa Allahu ma fa'aluhu fa wa ma yafturun nakadhalika hao wa shurika'u wa wengi katika washirikina kuwaua watoto wao ili kuangamiza na kuvurugia dini yao na lahu kuwa Mwenyezi Mungu angelipenda wasingefanya hayo basi waache na hayo wanayazua waqalu hadhihi an'amu wa harthun hijarun la yat'amaha illa man nasha'u bi wa hurrimat وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نَأُسَمَا وَنَامَ حَوَى نَمِيَا هِي نِمْوِكُ أَوْ تَكُلَا إِلَّا وَالَّتِي وَقَندَاوْ بِمَدَايَاهُ tu na wanyama hawa imeharimishwa migongo yao kupandwa na wanyama wengine hawalitaji jina la Mwenyezi Mungu juu yao wanamzulia ya uongo tu Mwenyezi Mungu اتوالپا وحيو وان يمذليا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم nausema waliomo matumboni mwa wanyama hawa ni kwa ajili ya wanaume wetu tu na wameharamishiwa kwa wake zetu lakini ikiwa nyamafu, basi wanashirikiana mwenyezi Mungu watawalipa kwa maelezo yao hayo hakika yeye ni mwenye hikma manyekujua qad khasiralladhina qatalu awladahum safahum bighayri ilmin wa haramuu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah qad dhallu wama kanu muhtadeen hakika wamakhsirika walli'abaw wamawawu watotoo'aw kwa upumbavu basipokujua na wakaharamisha haramishia alivyoaruzuku Mwenyezi Mungu kwa kumzulia Mwenyezi Mungu hakika wamepotea wala hawakuwa wenye kungoka. Allahu Akbar Allahu Akbar La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 na hayo ni kwayo, nayo na ni adhabu na anayokubashirieni kwayo nayo na ni thawabu baada kufufuliwa na kukusanywa na kuhisabiwa, yatakuja tu hapana hivi wala hivi wala nyinyi hamwezi kumshinda huyo anekutakieni siku hiyo basi hamna uwezo wa kukataa kukusanyika wala kuhisabiwa. ewe nabii waambie kwa kuwatisha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 Wamo katika udanganyifu wadaima, wa daima. Wao hufanya katika aliyeyaumba Mwenyezi Mungu Mtukufu katika mazao ya mimea, na ngamia, na ngombe, na kondoo, fungu la Mwenyezi Mungu Mtukufu wa kuwatumilia wageni na wenye haja. Na fungu jingine hulitumia katika kuwahudumu masanamu Ambayo wameyafanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa mujibu wa madai yao. Ama chao masanamu huwafikia masanamu yao na hukitumia kwa ajili yao na walichomwekea ya Mwenyezi Mungu mtukufu hakifiki chochote kwa hao wageni na mafakiri uovulioje huu wa hukumu yao ya dhulma kwani wao wameyafanya masanamu ndiyo wenziwe mwenye kuumba hiyo mimea na wanyama na hawatumii inavyostahiki hicho walichomwekea Mwenyezi Mungu